И мертвым, и живым, и ненарожденным землякам моим в Украине, и не в Украине мое дружнее послание. А ще, кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Соборное послание Иоанна, глава 4, стих двадцатый. И смеркает, и святая, день Божий минает. И снова люд потомленный, и все спочивает. Тільки я, мов, окаяни. І день, і ніч плачу На розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чую. Кайданами меняются Правдою торгуют И Господа Зневажают Людей запрягают В тяжкий ярм Орють лихо Лихом засевают А что вроде побачите які будуть жнива Схаменіться недолюди діти й юродиві подивіться на рай тихий на свою країну полюбіть щирим серцем велику руїну розкуйтеся братай у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого. Волі, волі, братерства братнього Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих. Гречкосіїв І сонця правди дозрівать В німецькі землі Не чужі Претесься знову Якби взять І всю мізерію з собою Дідами крадене добро То йді оставсь би Сиротою Святими горами Дніпро. Ох, як би то сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви загорли, І не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, Настане суд, Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. От брат-брата і дитини-мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки прокленетесь. Своїми синами. Умийтеся. Образ божий Багном не скверніте. Не дурійте дітей ваших, Що вони на світі На те що панувать. Бо не вчене око Заглянь їм в саму душу Глибоко-глибоко, Дознаються небожата, Чия на вас шкура, Та й засудять, І премудрих Немудрі годують. Якби ви вчились так, як треба, То й мудрость би була своя, а то залізете на небо, і ми, не ми, і я, не я, І все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ні раю, Нема їй Бога, тільки я, таку цей німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке, Нехай скаже, німець, ми не знаєм, От так то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви Моголи, Моголи, Моголи, Золотого та Мерлана, Голі. Німець скаже, ви Слав'яни, Слав'яни, Слав'яни, Славних прадідів великих, правнуків погані. І колара читайте. З усієї сили І шафарика, і ганка І в слав'янофіли Так і претесь І всі мови Слав'янського люду Всі знаєте А своєю Дасть би Колись будем І по-своєму Глаголаті Як німець покаже та до того і історію нашу нам розкаже. Отойди ми, заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили, так що і німець не второпа, учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крик. І гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народа, що ті римляни убої, чорт за що не брути. У нас брутий, коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром мувалась, у голови гори сла, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, А спала на купах, На козацьких вольних трупах, Окрадених трупах. Подивіться лишень добре, Прочитайте знову тую славу, Та читайте от слова до слова, Не минайте ані титли, ні ті коми все розберіть, та й спитайте, то йді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите щось, що ваші славні брути, раби. Підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, Ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, Сини сердечної України? Що добре ходите в ярмі, Ще лучше, як батьки ходили. Не чваньтесь, З вас деруть ремінь, а з їх бувало й лід топили. Може чванитись, що братство віру заступило, Що синопом, трапезондом галушки варило? Правда! Правда не їдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрій німець картопельку садить, А ви її купуєте, їсте на здоров'я, Та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю о та земля напоїна, Що картопля родить? Вам байдуже, аби добра була для городу, Ач чванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала та й вас роздавила. Так от, як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, Свою славу. Доборолась Україна До самого краю. Гірше ляха свої діти Її розпинають. Замість пива праведною Кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть Матеріні очі Современними огнями Повести за віком За німцями Не до ріку Сліпую каліку Добре Ведіть, показуйте Нехай стара мати навчається Як дітей тих Нових доглядати Показуйте за науку не турбуйтесь. Буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурітьте самі себе. учітесь. Читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цураєтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, в хату не пускають, Чужі люди проганяють, і немає злому, на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб несонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай матві усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, І оживе добра слава, слава України, І світ ясний, невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас,